ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. אפס כי נאץ נעצ, את אויבי אדוני, בדבר הזה גם הבן היילוד לך מות ימות. וילך נתן אל ביתו,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 כי עבדיו מתלחשים, ויבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד, ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסייסך, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני, וישתחו, ויבוא אל ביתו, וישאל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 וחנה על העיר ולכדה, פן אלכוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבאתה, ויילחם בה, וילכדה. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה. ותהי על ראש דוד ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בא, הוציא, בד במגרה, ובחריצי הברזל, ובמגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי ונעמון, וישוב דוד, וכל העם ירושלים.